أَوْلُ مُلْكِهِمْ نَشَاءُ وَطَائِرُ رَجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ, من بعد حجتهم ضاعت غلطت <سؤال> عن اد ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد محمد كي جل جلاله النبي عليه والسلام تا دلاسو خبرو داغه حکم کړو هغه خبرو کې یو خبر ادم و چې لا حجت بیننا و بینكم زمونږ استاد سو په محض پمس کې بحث نشتا چې حق واضح شو نو بحث ته ضرورت نشته نو سور پس الله جل بیان کوي چې کله حق واضح شه بعض بیا خلګم حق کې جګړهږي ده الله جل جلال ده وحدانیت بارا گید ده دا دین بارا گید ده بارا گی Chase یگر اگه که ده دا بار زویه منی ده بار دا بی بی منی ده د دا دین نه انکار که ده اگه ده دا وحدانیت نه انکار که و ده دا پر مناضری که و ده پر دلیل ننیسی و الله ده پر اگه که تره خبری که نتغا اهل کتاب ده غ به د نوبی لاات د سلام ته زمونږ نهبي مخکې زمونږ کې تابستا نه مخکې دی زمونږ نهبي مخکې مسلمانانو ته مونږ پهاک باند دا به دلیللی چې دپه د پهزیلت نو الله درې خبره کې وال یو حاجونه في الله کسان چې غ دللو نهې په باره د الله کې یعنی ددین د الله کې د وحدانیت د الله کې و میم بعد مستوجبا اور است د دین چې قبولواله ورکړې شوی ده لهو دي الله تعالی توحید الله تعالی دین د الله تعالی قبولواله چا ورکړې ده اهل کتاب او اهل عقل صحیح عقل کسانو او صحیح رائے والے کسانو چې هغه د دین د قبولیت ورکړې ده منل ری ذکه په دې باندې دلایل او دي عاددين ارستم دي بیا جگړې کې دلیلونه نشي نو الله فرمي حجتهم ظاهروا لم بن خبرزاده د دې حجت باطل له دا چې کوم جگړې کې پنس دره دې باندې وله چې پکم دلیل سره حق د پکول شي نو حق کې دیني شي خبره انداله ندی په دلیل سره حق د پکو چې پکم دلیل باندې حق د پکول شي ناغه باطلی اللہ پرما یو دا دلیل باطل لے زکه دی عراز کی اور حق د پکې دم ولہم غضبون او په دی باندې غضب د الله زکه دا عین ا دیان دی دا الله دین د دا پکې داغه د دا پر حجت بازیږي او درم ولہم عذابون شدید الله پرمای چې غلط الله وت غثره د غوصي اثر بیا دادې جدید باندې بد با الله جل جلاله صح عذابی په سبب د دین درت کوله د الله تعالی او په سبب د کفر د دوی باندې الله الذی انزل الكتاب بالحک والمیزان دا ترغیب د قرآن طرف دا او بیان د صداقت د قران دی ن الله پرمای الله الذی او ورثرو زرع دلیل د الله جل جلاله هو د احدانیتو نو اللہ فرمائی اللہ اللہ زی اللہ تعالی آغازات دے انزل الكتابا چی نازل کڑے دے کتاب لرا بالحق کے چی مشتمل لے پا حق باندے والمیزان واللرا کس کڑے دے نازل کڑے دے میزان لرا تے لی لرا نو دلتا یو خبر ادایات ساتا کتاب نه مراد جن سی کتاب نه کم یو کتاب هم چې الله جل جلاله مخلوقات ته نازل کړی دی نو اوا کتاب په حق باندې مشتمل او گاغہ دورات دی انجیل له اوا کتاب انسان حق تر سوزه کپای کی او واضح ادلایل صحیح اقاعده بهترین مسایل په حق باندې مشتملو څمر کتابونه جدي نلغا ذات چې کتابونه نازل کړې دی دا ځکه چې کتابونه چې په مشتمل دي او دویم الله میزان نازل کړی دی نو میزان سورماني شو میزان وره به کې تلې دی نو بازو دینه د کتل دی دا لکه مجاهد رحمت الله له الله میزان نازل کړې ینه د تل حکمې کړې چې تل کې دین انصاب نه کار واغسته شي لکہ دے بانی اللہ جل جلال ہو پاگئی کی کفر و یو قوم اغددی کناب تول کے دے کمی د وجہ د دے شعیب علیہ السلام قوم ہو اغددی بانی اللہ عذاب راوستے او دا غم مرض ننم موجود دی قبر دے اندرہ لگنے نو مقصد دارے چے اللہ میں دی نازل کردے دے انہتلی حکمی ورکل دے چے انساب نکارالے پورا تول کوا پورا وزن کوا او امبیاو تریکم دی ځانبیاو ای زموږ نبی رسول الله او زموږ د امبیاو سنت د لچمو شه درون ورکو د حدیث مفہوم دی او درې معنا ا, آ چونګی میزان دې مراد میزان عدالت دی ځکه میزان د الی د عدل لا من ذکر دې میزان مراد دې نه عدل الله جل جلالو او عادل نازل کړي دی ینه د عادل حکم کله ده او درې معنا عادل چې د میزان نه نظام عملی د شریعت ده چې هغه شریعت اسلامي ده زکه چې کوم شریعت اسلامی ده نو دا میزان ده دا تل د شریعت تل د پدې باندې حقوق تل لشي شریعت باندې چې کوم نظام د شریعت ناقص کړي نو په هغه باندې وزن کول شي خذ تخپل حق ملاويږي هغه هر کس ما حق ده سک سكدې سړي تخپل حق ملاويږي او په هر یو مسلې کې هر یو منازا کې چې کله اسلامی نظام وین نو خذ تخپل حقوق سړي تخپل حقوق لار تخپل حقوق اولاد تخپل حقوق محكمة کې هغه هغه کې انصاب او غدل کول شي نو د میزان نه مراد الله میزان را ګزګړي په نن نظامي را کوسکړه دي چې هغه میزان د تله ده باغبان دې د هر چا پوره پوره حقوق ورکول شي نو بیا د میزان نه مراد پوره شریعت ته شریعت اسلامی لا هغه د نه مراد دي چې عملي کړ شي الله د هغه حکم کوله دي عوام باغیم حقوق تلل شي ورپسې الله جل جلاله د قیامت مساله ذکر کړي وا ما یذریکل عل ساعت قریب دا د خبر خبردر کو اے پیغمبر شاید چې قیامت قریب وي چونګې دا خلکو به قیامت نه منو نو مساله د قیامت یا غ او قیامت د دې په تپوس کو بار بار د نبی له سلام نه ذکر ورپسې زجر ور کوي چې کم کسبه قیامت تلوار کوي الله پرمایي استاجلبہ الذین لا یؤمنون په با قیامت باندې تلوار کوي اګه سن شغلی ایمان نظر وړل به هافه دی قیامت باندې نو قیامت باندې تلوار کوي منی انا خبر ده انده لگا نا او درو کوي غنی انکار دې نه کوي هې نه دن دې نه انکار کوي اګوې کین اعوذ بالله من ذالک الله عاجز غنی د قیامت نه نو د دې وجه الله پر با دې تلوار کې یا ک سانجی ګم ایمان نه لري پدی باندې ولمین امنوا ک سانجی مانې را وړ الله فرمایي مشفقون من عاده قیامت نه ریږي داګه قیامت لتيارې پکار دنه غامل پکار دي داګه مؤمنانو هم هم اعمالو کې قصور کېدشي فرشتي نه دي نو هر یو مؤمن غيړه کېد قیامت نه قیامت راشي سبه کېږي الله فرمایي چې کم ایمان والا خلک دي لاغي ریږي د قیامت نه و يا لمون ان هل حق و کېد سادي پوئېږي به ډې خبره باندې ان هاله قیامت جدی الحق دا ثابت دی دا حق دغه حقیقي لري بې کې اس کسمه شک نشتا الا ان الذين يمارون في الساعه في ظلال بعيد الله پرمای یقینا في شک کړي د قیامت باره کې لفي ظلال بعيد دی په گمراه لري کې لري دا حق نه نو دایان سره بهر حل بار بار مې د دې چې قیامت کې شک ول لسنګینه مسله خبر دا لګا بعد ټیم کې مسلمانان مخلی نو بس وېره قیامت چالي لې او ای زمړه ګورو بال دا نو مطلب دې انکار شکلی کې چې دا خبره د انکار د وژن او شي او یا ځل کې شکې دال ته پاسې دوه بار کې نو یې انسان ایمانم لړې ایمان شته اگر قیامت قران نه ثابت ده الله پرمای چې کوم شک یې ډېر لري دلې ګمرايږي نږدې ګمراه کمن دي نه کوفر تر رسیدلی دانه دي چې صرف ګناګار دي د حق نه ډېر لري د کوفر بارر کې دي کوفر باندې ولړل الائن الذین یمارون فی الزا الله پرمای خبردارا کسان چې شک کوي قیامت کې لفی ذوالالم بعید خامخا پاک ګمراه لري ګری د حق نه والذین کسان یحاجون بالله چی جگنه کئ دلیل ننی سی بابا اراده الله کې بابا اراده دین او توحید د الله کې من بعد مسجد یی بارسته دین چ قبول والي ور کړی شوه د الله ته ینه دین او توحید دا نو حجتهم دا حضة عند ربهم حجتهم دليل دا دي چه دا حضة دا باطل دي عند ربهم بنز درب دا دي وعليهم غضبون أو بدیبان دي غصة الله دي جانبا ولهم دا دي دا پارا عذاب شدید عذاب سخت الله الذي الله تعالى عذاب تنزل الكتاب بالحق جي نازل کرده جنسي كتابون جي مشتمل لبحاكو والميزانه نازل کرده الله تعلات اللہ میزان لرا نظام شرعی لرا انصاب لرا وما یدری کلعلن الساعة اوستشی خبر درکتا تفیغم برا لعلن الساعة تا شاید چیوی دا کامت قریبا نزدی یستعجلو بیها الذین لا یؤمنون بیها تلوار کئی دی کامت باندی آکسان لا یؤمنون چیمان راڑی بیا دی کامت باندی وال الذي نه منوع کسانجی معې روړدي مشکوونه من نه دریدون کې د دی قیمت نه عمونود کې د لري پوږي هل الحکو چې ک نندا چې د الحکو د حق د ثابتیاقیکت ال خبردار ان الذي نه کې نهناکسسان چاغ شي في ساعتې د قیمتباره کېله فيظالال برید په هم مخ لري کدي د حقن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 یا اللہ لارزاتنی سې مسلمانان یا ځوانتګي فلسطین کې یا اللہ مسلمانان دې زالې یا اللہ ځانانه دې من دې خپل ټول محفوظه یا اللہ دا يهود متزلزل کې یا اللہ کریم هغه محض من دې روښ هداتي قسمتې مسلمانان دې فرمان کې دي یا اللہ ا مقدس بکې اللہ شریک هون دې استا قتل کړی دي یا اللہ کریم هغه اعتراض مسلمانانو اندا دښې مسلمانان انی... یا یالله سم چې بدر کې دوی امداد کړی نبی امداد دی کړی الله رسوله صحابه امداد دی کړی کر کریم احمد فلسطین کې هم مسلمانانو امداد یالله یا خپل پرښتې ای ذره کوچې خپل دایید او مسله تاریخ کې الله کوي زه زلمانو د اړینو وونکو ته کړی بجلی مټکړې مصر نه هم بندش لیدل هر طرف نه یالله په ټوټه کې حالت الله کریم استاد په نظر کې استاده قدرت او طاقت لاندې یا الله هغه ته یالنده کلام د درس وسیله کې استاده کتاب وسیله کوي یا الله دا مسلمانانو لپاره یال الله تې تنظیم کړ دا کفار په خپل کې ټکراو دی یا الله کریم خو سره چې یا الله تروس جنگي یا الله روس ته وسکه د نور کافران کا فرا فجرہ یا الله د مسلمانانو لپاره دیوال کې یا الله د مسلمانانو طرفه بولو کدیو جانگا یا اللہ مسلمان ندید بارو دودو بولو نخلص